Третата лекция – Гносис. Продължение. Гносиса, който носи и, и просветлението, и спасението, е равен на хиляди слънца. Гносиса не само спасява човека от света, той го спасява и от рая. Значи голяма беда е човек да търси рая, да не говорим за ада. Човек трябва да търси царството Божие, и истината. Рая и ада са забавления за отклонили се души. Но всичко това идва след огромен духовен труд. Гносиса е бил особено много силен в Сирия и в Египет. Умственото знание е несъвършено, докато това, което слиза от Гносиса, е чисто духовно и божествено знание. Той идва от духа, и от самия Бог. Гносиса означава проникване в същността, завръщане. За да излезе от този свят, човека се нуждае от откровение, но той трябва да стане достоен. За този гносис човека много дълго време е трябвало да се подготвя или както казва Зохар, същенната книга на Кабала, казва човек трябва да е станал Свята свещ, не някаква свещ, а свята свещ, чиста вода, чиста светлина. Гноси се е слизането на Бога в човека поради голямата и истинска любов на човека към Бога и както казва Алхалач, в един момент Бог не може да издържи и слиза в човека, както се е случило и с него. Любовта към Бога е освобождение от гробницата на времето. Когато си посветил, посветил живота на истината, тогава откровението е започнало да пътува към тебе. Гносиса може да обитава само в много чиста сфера, в божествената любов на човека. Когато гносиса проникне в човека, явява се посвещението. А с, с това се случва коренно изменение на състоянието на съзнанието. Тогава съзнанието става храм на Бога. Няма вече нужда от църкви, от камъни, каменни неща. Самото съзнание става алтар, става чист храм и Бог влиза. Гноси се отстранява знанията, идващи от ума. В човека вече тече мъдрост, изтичаща от огъня на Бога. Гносиса е свещено явление, което е дълбоко скрито във всеки човек, в нас, в дълбините. Той е там от всички времена. Гносиса казва, нашия дух е по-дълбок от историята на света и от древните цивилизации. Нашия дух е семе от бездната, той е по-дълбок от Вселената. Той е велик потенциал. Част от него впоследствие е слязла в Вселената, за да я отдухотворява. Животът е създаден като призоваване. Това е призив да познаеш себе си и своя происход в себе си, в духа. Животът е допуснат, за да се осъзнае великото себепознание, което е завръщане в нашия дух. Собствения ни дух. А оттам вече и в Бога. Великата цялост. Живота изисква отново да станеш истинен и да се завърнеш в нищото, а нищото е богоподобието. Няма нужда да умираш за някакъв рай, за някаква родина или религия. Гноси се казва живей осъзнато в своя дух. Той знае как да ти заведе в бездната, т.е. в безкрая. Ще обясня. Само на този дух, нашия чист дух е позволено да проучва най-дълбоките тайни на Бога. Душата не може да ги, про... да ги проучва. Тя може да постигне най-много сливане с любовта. Но само на духа е дадено да проучва тънкости и подробности от самите тайни на Бога. Истината изисква не да бъдеш религиозен или принадлежаш на някакъв род. Истината изисква да бъдеш чист дух, божествен, достоен за безкрая. Гноси се е скрито знание за истината. Силата на гностика е в това, че той живее незабележимо. Гноси се е земя на Божията истина. Той не е прозрение, ще обясня. Прозренията слизат от висши същества, а истинския гноси слиза от Бога. Това е висша истина и висока степен на преобразяване. Гностиците са пазители на истинското знание. Те са истинското християнство, което обикновеното християнство е отрекло, както е случай при Богомилите. Гноси се дава вечност, Църковното християнство дава смърт. Това е гарантирано. Тук няма колебания. Църковното знание, смърт означава външно знание. Има знание, но гноси се казва, тези, които заявяват, че първо трябва да умрат, а след ще да възкръснат, те грешат. Те са заблудени. Възкресението трябва да се постигне и преживе. Иначе то няма да дойде. Ще го обясня по един прост начин. Учителя казва, ако рая не е в тебе, ти никога няма да влезеш в него. Ще го кажа по по-дълбокия начин, ако истината не е в тебе, ти никога няма да влезеш в нея. Тук се решава този въпрос. Не да чакаш. тук започваш. Въпросът е да влезеш в този процес. Нищо, че е бавно. Влезеш ли истински, другото вече не е твоя работа. А буквалното възкресение, това е вярата на глупавите и застанали хора. Гносиса винаги е бил опасен за църквата и за нейните отци. Защото Гносиса е истина Божия. Всяка Божия истина е опасност. Всяка истина на този свят, когато слиза, е опасност. Както обясних и преди, то, това е свят на неистината. Когато истината слезе, винаги става опасно. И Христос беше опасен, и богомилите, и така нататък, и така нататък. Гноси се е дълбоко явление. Той идва от мистериите, казано по друг начин. Той е знание от особен, от особен род. Това са хора, които са преживяли истината по най-чистия начин. И тук вече никой не може да ги разобиди. Гнос, гностика не е, рели, не е религиозен човек. В най-низката степен той е духовен. После той е съкровен човек, в по-високата степен е божествен и нататък има три изключителни степени. Той е човек на истината, човек на Бога.